Un saldeón. Urte berrión. Un Es que, se, así que... Gau go, go, badan, goi sedan, es da, porque mm. va aquí suendo el bocacen Venga. Venga, venga, venga. Labor bildus. ¿Se moz? ¿Ondo? Vai. Espaldico. ¿Vai? ¿Se me ha de morir usted? Joder. Vai, piscadai, eh. Vai, vai, vai, Ya ni ten suena arpeguegina corda horreiten. ondo topa que gala. Bueno, va. O <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> en parro se me ha hecho Segidan. <laughs> onda, itxinan, eh onda itziña ne? Zorrenetsu bakisua ga zorre eh, kahalkatzen eh. Mm, bisikata batea. Bai. Hezurre bai. hezurre hezurre boaba horra. Bai. Ja ta. Bai. Eh? Bai, bai, bai. no, bueno, aurrego programi laguen un lekutik hartuko dau. Uh. Bai? Oin de repente mm -hmm. zukartz eh. Biarren programontan aurrego ah, bueno. ika eskela hostia. Del Sony es sospechosidad i ai. Bai. Bueno. Aber zika como no. Venga, no nutzi hau. Oseña u eh, ametseta nagitzen bainaño. Bai. bai. Eh, nika, ¿se han echonan onda la viaste? Eh, miren esas niñas, güey. Ani, miren. Gente pío, miren dalleiro, Miren, es que miren pintiewen. Taleire? Leirez. Valleire ba, gente lepo bot, ¿sí <risa> Natasha pintare. Natasha. <risa> va, eh. Nati Nati va, <risa> Nati, Natik. Tianati, ne tía, Natí nati eh, Natizan gaina meia horra, ez beste bat. Ah, vale. <laughs> ez que horri retia bat behir ezak, eh. Beste bat zionor. Enmenzion, <laughs> bere kuadrua realistia indegoa behar, oza? Enmen ah, ingurun zion, ah, gure reutxugu ah, justet. Enmenziozko, mm. kuadrua mordoa. Enmen ingurun gauza, historioaz, gauzarek ez, kaiola batzu, mexikanun txapelat, <laughs> lampara bat, e, kamalaztika bat. Ezak, da e, burru gaiteko da, eh. Hori? BDSM-ako. Gabaia, ah, eh. Tzeko, aki txuraik, eh, gorrena? Salto, zela, je, maio gero, bueno. Saltuek, sexuek, desenfrena bortzion. Baina hori egitzen daia ez. Engezurre, engezurre, en, eh. Ah, vale, vale. Amorazia normal ba, <risa> <risa> ha eh. Hau, nadek, eh. Hau, nada, ez jakiteoriola, bai ez, bai ez. Puntilloak <-ke>. egonek. <risa> Puntilloak <risa> egonek. <risa> <risa> Neratik jokuau, sartze du irratzaiozun. Vale. vale. Vale. Vale. Gubbe de semeo lokal batea jumar genun, dan programia enkampun. Niko nauk. Ab Haustia... Ez jazta, jazta. Ez jazta. Jazta. Ez tenia autopau. Igi ez tena, legin digain. Niki alegin txoa batean inan. Bai. Zalean, txoa <risa> mm. horreza. Eh, Bale, ba, inen, aigitxinan, mm -hmm. eh, ametsa haketa hola. Haber, mm. eh, akorda txaltzan ere gineuki unan ametsa eh? Ametsa horrekin, jo. Aienat, da, no? Ez teniat, akorda txalda, no? Ez, ez, ez, zantzintzen, es detallia jakinagitu bait. Right, bai, right, right, ni right. gustoz ez egiten. Right. Bai, amaitzen da eta bai jan eta deharren entzuteko. Baino detalli baldimoen hasio. Ja. Yeah. Mais mm. da esitzen igual explicitamente genitalizado. eke. Okay? Igual well, son or ament eh uh, no, sa und horote manyo. Uf, uh, animalia zuzorran. So hm. Igual well, armadillo asabilan <laughs> <risa> Así un morre. Sí, simolis Hay limones O sea, hoy miel da limoi batekin esku. <risa> seguro altze limoi onan Ya, dudiera, dudiera. Ponerlo formas acá. De <risa> <risa> <risa> <Cítrico> andrógino. <DHS> claro, es que de orixe. Enga, borobil mm, den, hay Borovil naranja y matoula baño. Es Urnamente no sé si es el hábito leer con lo que Limoya. Limoya. Va. Ni usted niña, según si un ambiente, relajado y llegué a la... Si yo guste suerte persona más, de peguillo que chita usai tuta, ha quitado diferente uquitado es. Va, va. A un mía ¿eh? El duelo el caso. El duelo es, es que un... Va, ya. Zarrusa ya. Va, ori, ori, ori, ori. Va, Aia, sarruche, sarruse se badao, si Bai, bai. Umetxi dise na lebai, ez te deja mon, jo no sei ze gutse bela es. O pollo, shu eso usai esa te. A monjo rusaio hori. Pollo usalla, <laughs> mantequilla usalla. Bai, eh? Mm. Es he no? ni el perfume irakorteko bueno, nola obsesillo bats, oh. horri de zitun mm. comparazio eta, buah, perchanato usalla eta, bueno, ze wow. paranoia y sentsanori. A perchanak cítrico usicio ginea esta nearra, eh? ¿Es perchanak? Dijau, y zer diuse? Baño escuta el mandarín eusaiadire? Hori bai, baño mm. e atida, baldimator. Bea vale. gorputzek segarre gauteko hipoazina ah, zer diuse cítrico punto ategin. Ah, vale. Ostias, so gorraen, eh? gorra ene. Gorra ene. Ah, aver fijado. A ver, ver vale. cítrico vinagre. Claro, ni boron cítrico sadetena iretsa euskaloz erdán. Ya, claro, ba. bueno, ba, elemento batzu el elemento basu relajado mm. es la tena chinve. Pa ba, justo ene que <laughs> Ni muy reques. Añoi tsañate, etxe batean jun da ioule ikustie eh, objeto batzuk gire zaun diturena, mm. goiztain -e 16 año relajado sala ja. Mm -hmm. Objeto en garantzia. Yeah. Ora horradi zaitena armadillo una, hor, ba nolabai, Pero, yustate, ni, ide, ametxe, no la bai euskarr ibazio, berio Ni imagina olegia hain beste lauz, hain besto yeah. lauzukin, añoi hartzemaldi main. Eh, objeto bat, ne centrao no? Ya, Baj, bai, bueno, fija inber, urna mechori itean, ez? Bueno, baina berriz estenengo guela, ez? Eh? Ez, eh, baina fija inber, goatu, go ah, ah, detalliak bye. eta... Yeah. Bueno, zaiako nauk urna... Ikine itean, <risa> ba... Zuegin <tri> erekin berriz ametan. Berriz eta ba. detalliak. Detalliak, bat, tu. Tricu bat zeban, ire tripagaini, nola Ori, ori, ori, nola gauzak. Horrek zean matazion. Mística. Horrek bizir reali, nintzen pasatzen Bueno, a ver... Bai. Bueno. A ver. Volbai, volbai. Mucha que hay volbai. Volbai. Ni jekin pasetze ditu gauza rarua, ke. Ya, hori delaen. Hai, jekin pasatu. Rarua. Atzo adibidez, atzo adibidez. Ose gaupo pasatu izanan. ni zeuken da erreka bat neri, erosi ditan. <gay> A <gay> mi <gay> ez <gay> aditzen da erreki, ba zainat zara, eh. Dauden ahorropuste hortik ezten. Ba ja. zainat ozintzuko errekia la, da izite deskotan ozintzuko dala... da la. Ozintzuko erriena la <laughs> bai? Ondik, ez ez, ez tegin goenioiz Ena <laughs> ere, e. de hecho han Gare gaten, akogionatxea Eskertza, eskertza mm. onduxe zentitzea Dozintxugo erritari xedanatik Gaudan aztexea esautzen Ez hartut, ez oin bezpentzau Batematatik ez, hori ori, jogolaz Hori ez, tiebraik Batizanezi, eta hola ez Eta <laughs> hori ez, hori ez Eta horren erreka guti lintxinan Baina atzea, urotismoa Eta atzo gaur ninen Eta ni usteinat Man, bueno, ane ninjula, erreka ninjula, derrepente, kriston lertxune, garza. Bai, tu, kau. Karekiak ez da dixe, eh, kriston impolentizan anan. Bai. Da, dixe permiso eskoen jona, olai. Ipañatxe bat leu. <risa> ez <Es> que buen pena lehkuntzeok. Karo, Ni mitzuetzen, neure ustez, negun dañatzea sejongo pa, ba, nebaaregute mm -hmm. nahu. Nere izin basen mesela da, anza honan lertxune, ne izaten, e, txihito. <risa> Dito bajai, nire arretan gainean atxio. Ba, ba. <risas> Albotazka etxanda bezala. Ebo... Ba, Baina ba, zinti ba. <laughs> La, si ati imagina hori. Lertxune ler si betila gabeza xuxena. Deskantzun bezala. Baina si ziarka urai bere ongoan. Arraibatz, arrapatzeko. Bilao bere ozion. Ozion zona, bai, bai, bai, bai. Ari balesia bazooken <laughs> Bere... <laughs> bere isialdia. Bai, bai, bai. bai, no? bai, bai bere sozai, siska miskatu jan. Bale. <laughs> ego, sarra miskatu Eta, no, bueno, hori. No, Anima nixen zea mm, hori. Eta <laughs> horret, baina june, june txinan. Daya, bealean ziren, bealean ziren ziren, mm. ziren, ziren, ziren, ziren, ziren, ziren, ziren, ziren, ziren eta Kristo Inderramatzian urotz horrek eta gaurrarte agondosin potencia potencialidad da Ordun hiztena guapurau ire begizita te ikusteran hau. San dela guapura. Guapura. Mm. Guapura. Mm. guapura. Oh, no? Bai Dungo. bai. Ura, ha, horti daola, ez. Bai. Da bai du diga Iurotzetan batzutan sartza izan, goizian jeikita, jeikiberri, deo, mm. mamotuta, dana horpegia, mm. hola, de, ba, orra, azita, hola, <laughs> ba, bueno, mamo, mamorro. <laughs> eh? Eta uretatik atea, ta, stra, transformaitea, hurak, beste pertsona bat amatek. Azkoz Bizit, bizitako, guapu, dinamik, bai, bai, bai. Koloria bai, bai. eta egin. Koloria puztutazunat denak entzek, jartza izola begitan brillo ehar batekin. Aldentere jartze hau. Baita, baita. Es, Tieso, dana bere lekun tieso bezala ziok. <tiezo> Gustaz entziet al dente. Aldente. Zari, guri, ba, espatilekin da. Halo. Gura, gura, gura. Gura, gura. Hola. Aldente, košk. Bai, bai, bai. Bai, bai. Terzo dena. Se hizo. Atzo izpiljon oren jarri enzinen. Kau, nike, zuegi hueles. Niki izpiljon bello jenom. Bello jenom. Batzutan guztarri. Atzo resonante. Hostia. Ya. Ondo. Arrazartunian da bituren txano nere buru eta pisketon izan beire. Batuzan hartze eh chua, buruita, batzutan aurpegi ja hartzai guretatik atea taola ondoren ondorenian bezala. Mm -hmm. Lakoa potasun fuerte bat hola. Bueno, mm ni horrena -hmm. erreka ispilukin jue. Espillu egin. Espillu egin hartu da. Erten da. Claro, A ver. Ero, bat ematikuzio, la mia abenzen. Ostia, la mia bat. Proguzen. La mia horrazio zeinoten ez? Bai, ematizake datorrazio bat bete. Bazparema. Nik termonetor em da eh? horrazio bat. Hori hori, urrengo urru zilgo putzuko irteria. Eman em, em berreko materiala Ispilue horrazia ah. <risa> Itani hor elkarri horrazten Gorputseko iek Ostio, oh, no, gona, no. gona Istan imagen guapo, Ache. eh? Hori ah. eboka Hori eboka Izu ez nahi duzu euna den zuge Namestie jendik Garbine oh, ah, hor Ni garri binei, berei buruko elegorazen, behanei bezapetako elegorazen, liso, no? liso. Moño rubi jori, hola gora nolotzen gantxuekin. Ni gistetan, puntu lepo erazite gula, erudia eh? bekin. Abilu, ni? Eh, ba, Barkar, buka, nena burutzen? Boi, boi, ba, boi. Ba. Apolo gizein? Bai, do, Antxakurra pasiatzen di juan, nena izango zion, no? nena berkazki batiteko. Nerati bai. Mm -hmm. Gurengo gaia. Ezez, ez egin txai berdina etunti dune, hau berrego ziha berdina. Hire guapotasunin. Bala horrego ziha huitzen. Gozatu eguan. Gozatu, gozatu. Gozatu. Eh, Ametxana, nik behin ninen ametza eta entzor ninen pertsona konkretua atekin, ezaren goaltzoatu ez. Ez, eh, justu ik ezatenen tema hau dana, uste, nik ustu hau zitanezatia. Da, nah, berdun zaren entzoran. Baina, zerroan ametxerotikuea? Bai. Bai. Ata tsoia inuan bat. Ez ez ez. Hori pasau zintzena ondala urte beteo. Eta ezan nola ezan iso nan? bat egin da behag ondo hartu zun. Hordun, nire hori gorden input bezala e ezain mm. Ordun Hordun, eukitzetan lasai ezain lan zai asko. Hmm. Egoel, well, gauz urein ametzeretik dukiet. Eh. Kara, baina begira honek ginez. Oza, peske parrez daula. Claro, humorizartu behar dio, puxka, da? Ez te <tifazos> lai bakrat... elitzen raro, zela. Jaur sureira metzitotik. Holgetan benetan. Serio zerillo, i dardarka hori izaten. Zaur <güls> generatzeak exituazioa... <güls> Hala, oh, es? Hala, emla, Bai, wow. bai, bai, bai. Menzertat Bai, bai, <güls> bai, bai. Ez kangas de horrean jo, ja sta. Ja. Hori, hori, hori. Ez da horreango pauset. Eta, eta, bueno, ba, oso ondo hartu ziña, onartet beti ondo. Goxotola. Vale. Ondo barra eta fiskatu eta, ez? Leku bagarrak horti, hori <risa> Orio bestela ja directamente, ay. eh? Ja, bihurtu errealitatea iburtu. Claro, claro. Bueno, esatic claro. es beake limite batu aske. Bai. Alegia, amaitz hori itebeazu batekin. Ostia. H, em, ate gaur gaur, ¿ez? Ate, gaur. Bakin tema incómodo atenzartu naiz? Igual. Ate, ate, bakin Baino... tema incómodo atenzartu naiz. Ba, haure pasatzea. Añoia, io ori a chezatzen. Ahí es. Ese es, den. Doña ah, es guri zatzen. Adibidean ama, grau. edo iseba. Ama, gabur. Edo igual beti ez? Segun za adinetako lenguzu, bai. Ni galaren, eh. Ba, io dia Baina edo zailaren hori konpartitzia, ez? Guk badakigu hemen hemen Amen? mundun batuk bait. Mundu <that> hontan? Bagigu amengo euneko, e un eco. Guka busteu kasoli desde carril. A ver ba. con tu edad. esan familiar familiar sale qué. Hombre, san sanleque baño. Ff. Este se bañó. Iguala... Ortega también está tan igual. Aure, aguanta ocho, eh? igual, eh. Vai, vai. Jaña tejaña. Yi esa raja. Ya tiene, ni de palo. Ya baina esan nun gaunetakoa. Claro. No es que el Elsie ja jotzian. bea esta hola. Igual ba, bai, nato yun. Es. bea viva morta en esa hola Es, eso bea esta hola. <risa> <risa> eh <risa> Daibel, eh, argentinako tia ginen da igual. Da, iba kein posturten tala da ire familie oso astungoa la, hartzeako. Claro, este dinor... gastutzen hori, eh. Iba por etorri eh, Argentina tique mm. eta, yeah. eta eh, esanio zo, esanber. Ez dizen, claro, claro. Este claro. pataten. <coughs> bueno, ba hori, da imagino? Uh -huh. Imagino. Vale, ametsana. Imagino realitatea ekartzia. Imagino. Ne hau pasau zituen aste honetan. Fortiena, ez kontatziea. Baño niretzako madera la hoy beh, aurren guapo. <risa> Duda na oni kontago. Ba, zeik eh... dakak bizi bat gero hemen kontatzeko. Eh? Hoyain Kontu den lortzen? Ez, ez. Ah. Kontuden. <risa> Kontuden eh... bergeta, normal. Oke sentzen onorrak. I. Ba, ni pentsaia behin baino exota nirein temille Lehun hartin. Baina, bai, da, bai, da, ik, da, bau, bau, no, bau, bau, dizketo la, dizketo benetan, zela? Uh -huh. Da, nio, ez, ez zon azmoik. Ez zon azmoik, bakarrik, pentsamento bat, patsalain mm -hmm. zan, eta itzen jarri izan. Ez bueno. asmo bat hori bukatzeko eh, mm -hmm. emaitz, emaitz konkretu baten, ez? Simplemente, mm -hmm. erakarpen eh, inder bat egon dala, Nei, nahi Oso guapu da eruitzik Oso guapu da Oso valienti eruitzaiak hori, eh Aparte, valienti ez aparte Euskia Euskia eh? mm. Euskia vale. <risa> Horre <risa> bukada erduela <risa> xorta zaxo bate, nes? Bai, bai, bai Baina ez dugu desertan Simplemente, ah, hmm. oh, betxo, betxo politia Da guztain <risa> zitenan ahitzi, eh? Nei, beh, beh, beh be. Den ametsa gano bat honutzik <risa> Bat berao <risa> Bat berao, bat berao mm. Bueno. Hori Ahora esati, o sea, horidad, decir eta eta ere sentitzen digula. O sea, Kont kontrako. Esa, bueno. Está aquí va un momento aten eta beste gaus imaginau imagino. Ah, bai. No ba. horriburu, horriburu zeztegu itzaiten. Ya. Oza, ez, oza, bai, imagine, zuri muturreko bate matea. Hm. Bai. Bueno, igual well, bai, eh. Denbori pasado ala, ¿eh? Ostia horreko batean esan nola <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nori da, buah, mantxeankoa, ostia batean. Nik ez detibiltzen nori atibiz. ezten esaten hori Ez. Ni bat zan bai, zan izan dinat. Ola, tipo, zentiu dezuri? Ez, ez, nioz solaz haielduko. Ironi jakin, eh? ola, disimoluan, mm. zeharka, ola, eleganzi bat, erantziz dezela, ba, eman izan manizu gustu asko bat duko bai. Toma! Plateko bat, ola. Yeah, bai, yeah. baño okay. txangertau, lasai, hola. Bai, txangertau, baño ne barrun bazeonor. Ber hori ematekoa zui. Mm. Bai. Okay. man Peluci manusion. Bai. Pelucie her chance. Pelucia logan. Azpain den ja. Pelucia. Ah. Mónica mm. Peluci. Bueno, pues tu Peluci nik. fantasatu masailego ematio bai. Ja, ja, ja. Da ez animai. Ordun, interesantia da. Bai. Ba, erakarpen inderrak mm. daudela adiraztia. Bai, buen, ostia horregaten eukian gobat, iri imateo masajea tankaetan? Imagino, eze man, eze eh? man. Simplemente esan. Bye. Bye. Eta bestiek, esan bezala, imaginau, ere bai. Ostia, bai, eh? O sea, puzkau Bai, puzkate. Este, ostia, faltan bota auto. hori mm. asko jaute ezolasio. Es Ke que horremateik or, beti arutzo ja beste pauso bat berdula. Bai, ba, bai, bai, ba, ba. da intentsio bada Bai, bai, hori bizipen honek garrenatzi honta. Ese ez ez, año. ¿Tangas de on año? A punto. Bai, bai, bai, bai. No lai hoel, honocheken. Bai. Bueno, va ba, ni, konbiatze za ustet ut. Vale. A ver, a ver. A ver, rengoate. ¿Tac yo se enamoraste Tipo... Es, a ver, gorro tu envidie, mundún oso y daude. Ni van a ir a ir a ir O sea, es eroticidad y video, ¿eh? O sea, vaño... No iba a todo en pasos, entidad enamoramiento o la en, este Fulminante. Está fulminante, va troqui, eniki, viago un injachita ya. Vaya, es una hostia. Personajes saltu, ki stone impresi yo fuertie. Vaya. Eh. Ta gaña hori, o sea, hor ya nere nere, danak, eh, ah, nere. It, bye, no ya. O sea, o sea, es como Bapatea bestekin ola fua zoze, magia ba duzela, eta uh -huh. gero desinflaitea. baino momentu bat, ola enamoramentu bau duzela. Oin beti jo, pasatzen mm. igual, pertsona dentzurat irei enamoratzen edo. Bialdu mezu batzua <risa> horret. <risa> Nieli. Zer nio haitzea erradizun da, ja enamoran gautxe. Osta tipa hori izin da. Nio hori. <risa> <risa> eh, bueno, bakizute aurreko irratzaion zangenuen, hau diukon hor txitu, bale? Hau diukon, totalmente. Hor retroalimentatzea da. Totalmente, da siguye yo, eh? Eta bebe, gure, gure, o sea, gure, investigazio lana da. Honek gero guri emategu gasolina irratsaio gehit. Eta ere bai, ez da, di, o sea, mendibizia la, hori da zan, ¿verdad? Bai, porque horti, o sea, maitasun tipizia. Hori da, hori da. Eta orida... ekonomikamente orida... ere bai, ekonomikamente ere bai, ba bai, mm -hmm. la gustatu lagokizki pautek. Ba, hori da, kapital erotikuek eh? ordaintzigu guri. Eta e euroek bai, eh? claro. diro normalak bai. Hori ere beste erentzia da kapital <laughs> erotiko ana. Auda la peyorra para se pacho gaske <laughs> Bueno. Que a que Cheetres arreglats, te reparas. Bai. Un chat, un chat que argun tostador pello de reparas, Cheetres Snack. egunin, eh, tostadora arreglouta. oin beak beste markataine, eh. bueno, a ver. Por pandia un año, un año, veo un año pasiu. libre Ya estar tu cuña publicitaria. Pello de <ríe> reparas, Cheetres ya está. Punto. Punto. Uf, os los ayude Vale ¿Quién es tu origen? Enamoramiento no Adiós Están a En gente Enamoramiento a ti están a en el Porque están a yo Veiendo de ellos Porque eso es gente Esos son Va claro Es proporcional Ya, va y foco Da nada que es Porque Ya, va Seguramente Veis buena Que yo enamoré Es proporcional Porque han Vídeos que anda seguro Ve yo que Se sentió es que Dan sí Ni Ni Eh, seguro no, seguro. No la vueles aldi hori. Le usted seguro. Le <laughs> <Ne> usted seguro. Mañena <laughs> <guste seguru>. yeah. <laughs> ba, que me amorezola ni kontraguan ni pensei, "Bah, tipo, te gustatzen, azkamatei, hola. Mm. Rechazo eta taqueo barro te kontuatzenak." Ah, gaiskei naiz, porque mm. justo kontraguan baño, campo mantentzeiat itxura gorrola, bah, tipo, nese ustedeuda. Bai, lar, rechazo, sebat, hola. Eh, hortik, hortik. Hortik gertu Horti gertu da, guztia. Ah, o sea, Iretpistak jakituko bat ematekin <laughs> ba, enamoratzen nahi zehantzen. Ba, tipo bat gustatzen, nazka matei zeha tal, eta boa, sandikile batea txora txora inda. Baino, saurrenetekan, ba, oi gustau nola, oi nire gustatzen, yeah. tio. Mm -hmm. Ez tan ere tipua, oi, boa, zadek, eh? esaldi bat, mm. oi ez tan ere tipua, takero, inolarkine iretipua. Ja, hori zanberdin jan, nire uste dien ja leheno gara gaten baina Zenetipua sinan. Eske eske si seire ere, eh ondo una persona osho Orduan ik aldaitek mm. eta halako kontundentziaekin ez da mm. eske hori oste nere Horritia horri ja kriston diskursoa rechazo ola, bárbarodik mm. eske erakarmena daek hori. Ja. Bueno, ni horri ke bai, no observaya. erakarpena eh? bai. da den ordu. Etxa mm. beira in berde jok rechazo aiteke. Ah, este que Ah, andakak grupo mm. Mm. Nein. No, no. Nein. <laughs> <laughs> Ni en no, no. bulego Grupo inolipatista Adivides Orensas a ney Desta tenen Ni adivides Oren bulego Discutun bulego Gusto a yo Nula mm, Galera Igual gabe Oti A estén Aitú A estén Imagen A ikusi Porque ah, eso vale. Diferentían Bulego Era eh, Indumentaria que, que esto Un esquema yeah. Bagoche yeah. Vere El público Sáugen Ni en bulego O sea Oren Sentía Hasta sin Sin más Eh, no ah, Uuel, igual na escapena bate, que este era Carmen Cebat, igual Barbotik. ¿Es? Baino igual Ovación, o so sea, eh? ah. Igual igual. Ovación. Hostia, hube atreite Hola Jastea. Hola, sea Jata. Hostia. Hube mm. atreimento orri, ¿másela, es? Miresmena. Vale. Sin leche gene. So sin leche gene. Baino. Ve yo seu de Maibai. Ezin da zu zerren kontra uneko uneon. Oh. A es barka barka. Es es ja ja sta estreito Bai, bai. Bai, Bota, bota. Iregaia den baina ez da, orain uf, eharrainet. Da sta. Gutxeta Baina hori da onena. Sí. Ja guapatzenai. Oia guapatzenai. Zentza ez da. Ja guapatzenai. bai bai, a ber. Igual sentimentu da au, o sentsazio da gauza baten kontra uneko un eun laikegula, ez? Bai, gauza bueno. batzu lanalde, o sea, sentite de que ezin nada, uno sin nada, uno sin nada. Mhm. Uh -huh. Baño, echazu era gite eguten gauzatanak, bada batrakzio puntu bat, eh? Es, Sana guk energia jartzi horri buruz hitzeitei, horri beitzei, sanak. Suenarpeia behituta ainaiz kontratzen eta. A ver, ese, ese, es, ni no, aitzen, aitzen. Bai, bai. Orduan ba, bueno, está dana E, e iluneta emate dioni nodan itzalea, benetan dana aitzalea ta da na iluneda. Danan kontra gaude u bada oso erreskatablea. Zaia den. esan denen peuso datza da eingo Jende bat daun bandera espainolaen kontra e, pintaak pintada gite zituna. Baik. Baina pintada hortan hite zinenan bandera espainola eta gainean hola, eh bat beltza, ez? eta mei atentziomatezienan gaztatzen zuela asako pintura gorrila eta horiak eta claro. beltza gutxi-gutxi. Ja. Tordun pentsatzenean, ean, haue bandera espanolan kontrazuek eta gainen tatchaiteiek, baina Bai denborata bai pintura askoz gehi jo claro. Espainiako bandera pintatzen agituan da urdutike gehiena ah, Espainiako bandera ikustean Or asko... bai hor indarras zuek onen kontraizia asako da gotebait mendi batean magal batean pintatu mm. zuela Kristo bandera espainolata esun eta ikusten osea mm. zuen zuenik ezuen ikusten mm -hmm. ordun pentsatzenia ugizte du kontuatzen <laughs> ni besleko mio batentzat, espainolista diala jo <laughs> linha txiki hori borratzen <laughs> yeah. ordun eh, eh, Orrenkontra baño Aldebian orri beirao ta beiraion se presentzia mateionan. ¿no? Bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, hoxe. Bai. Ani eunego kontra ezpentzaire osetz, euskarri. Iga gutu una ni ni pentsanian, ba, ber zerta hola, galindo ta holako gausapentzen eskian box eta ola politika ezpentsauniñan. Sio de zera hatu la política. muerte orren kontra. Bai, hola. Ba, muerte da hola kontra. Eh, zokamo so turra eso, ssenak. Se O, es? Animaliadera biltzior, eh, azpeitio kaletan, eo, mm. txan honi biltzant, eh, tolo zane bai? Irunan, txan barbinetan. Irunan, irunan guztotzen Beste bai. <laughs> <laughs> bat zutan, hola, es? Liso zeboke izateko... Azpeitio erbusela. Azpeitio erbusela. Ba, ba, ba. Bé, ba, ba. ba. ba. ba. ja. Izarrabal. Mi al... tema horre pixka bat moito, no? Bai, ba, eh? Bai, baina ez tena, nagoen, nagoen guztitzen. Ni adibidez. Puir Bai, bai, ni bai, topamente. Ni adibidez. Saben beste pertsona bat, eh, Inaki, Inaki Segurola. Bai. Zatuko zaua seguramente. Bai. Ba, beha zatu ni izatu ginenin, da sentzenian bai gustatzen zikola saianin hartatzi. Eh, hm. Ja ni un txapono. Ni ere gustatzen zite pizkat. Zen gustatzen geroian, geroean barroa sartuta oloa mm. ta hori dana, ez? Baino, azpetiko hori gustatzen zite pizkat. Gaonia ikustu naganian. Naiz morro puntu hori mm. eh hm mm, hola claro, Sa... sosar en, o sea, uno con contra o tie hori, hori eske hor ja eterno Claro, ni ti tokate mastela gustatzie zela hori. Bai, bai, hori ez. bego se use partaide izeteko, ba ba, ba. Na, ori, ba, ba, izeteko, a... ba claro, momentu daten ez daude aukera asko ba kontrismuek fleksibilizatzeko, ez? Ata horre gure ba Nun, nun, o sa, ez no lastigan bizitztzen hori, ez pizken uste dog mi hor sartzea da ez? hombre taldian bat azun baten bateen eta pertenentzi bat ere denogatxo den horren kontra. Ordun mm. horrek danok batu egingo bagintu bezala ez, keia mm. mm. aire identidaan parte bihurtzen ere. Benia 3e seneniola ez da ni pisketa aldenatzi bai bai ufafa Listo libre ha eusentitzen eh Ay. Bai bai bai Bai libre ha eusentitzen Oso eh osea alegia norbeak eukitzi osea horire estala gauza batola debaldin lortzeana Bueno debal lort, bai norriakin berduna salto verde Salto verde Bai saltua saltua mm. Da ere se pasatzen ja etzio haiteik mm. Bai Ni bai. ahu ba, ni nina, txinan inakekin eh, azpetira se sena Dani guzti niñan, ba, a ber, nire aurri ditzieti unan. Zat, zat, ber, ja bere da, aine zeu. Korrike sekulitea eguzi, askarra izitu pintea itzauek. Yes. <laughs> Echotik motela. Aurri detziki, Bai, bai, bai. Año, atze iritzi, a ber? Atze, da, jatai, anjartu. Aurre, aurrini ni, askarrena gaztena antzabiltzenan bueltaka, zubelinkera matizina zezena ondunda, inagi antxe. Onduan. Gezki bat Eta Ni ikusten nirean... Imajinatzen nirean lurrea, eroike, ez zemade surpuzka dute... Da nirean... Dore unan janean, eta hori dira, sakio Oso, oso, atreidu. Atreidu, oso atrebi dugu. Hortane ega atrebi dugu. Oso atrebi dugu, bai. bai Orgullozitxaka, nola, kamiseta bat hola, zesenak urratu bat egin da, zulatu eta... Behin, behatz, eskuko behatz, botolo hondua nintziogena adarrakin nola urratu bat batzian nahi izan eh, zaintzia, kuraitia hori infektatzeko, eta aukizian haundituta, xatenei akusten, zein zion da, asko, asko harrimatzeuen. Eh, Jendiaia ja, tentzioa matezeken, eh, zertaino hausartazan, mm. zezen bitxo haundik enan judean bere mendiko bota gantzita. Bai, bai, bai, bai, bai. Netza dereuen, eh, terriblia, haber datorren etxea. Hustia, bai, bai, bai. Eta bueno, atreimento horikero, zion, Eh, bai. Aor, zonazion, mm. ortan, eh, e igunez egunez. Bai. Gor danakizonazio. Hortzion gaina Kriston go uatzin atzealde hortan txakaia erotzeo. Ipurdiko joa eh. de Mateo. Se senai. Azukortu eta azu baño. Ezazu ikutzen, ikutute, ipurditzen ikutu ikutute hun. Aita. Horire bazion. bai batematik. Baina hori ba hori ezten mm. utz gustoko etean goz bat. Ez tio onde ikusiña hori. <laughs> <laughs> On linierkia jaionak. Bai. <laughs> Banderiña al chat en no 19 Y ahora vas a ver Se hace vas a ver Necesito que no estoy En aspecto de eso que ha sucedido A ver De la paseo de la hora Hola tu kin Hola tu muturre Hola tu muturre Hola <risa> tu muturre Hola tu muturre Hola tu ensayo Hola tu Chepelda de Ni orren superarle Bye Nik hor naite hon. Abai, eh? Ba, ba, egun batean egun propio hor da. Ik, agenda, ikorin berbain, e, e, saiai farola baten onduan ezeiten. Ez, bale. Ez vale. <laughs> es que kaso bat ezautzen jat, olatua jo, bai. eta beti pentsatzen nienan, nire irudikamen mm. bueno, txarra huetan, ba, lurran kontra jo, o, zerbait kotxe bat, boba, nuen olatuak zekan nitea iri ostile eman, eta gora eganatea, eta farola jo. Uh -huh. Baina farolako, iko kristal, zean right, mogidari, ordu right. pertsona bat, ez que, aurten toko zailan e, ikustia, amar urtian ikusi zaten pertsona bat, eniñan ez zautu. Eta yeah. beste pertsona batak esantzienan, bai, ez dena cirugia plastiko hindu dorp egin, da ni pentsen, jo, ez, ez estremotan jo hindu cirugia plastikoa, eta zo so guapa zitzena, baina dena transformauta. <laughs> Amlarik, eh? zentzen bai, eski olatua jozti joan baseo berri. Farolkaie. Eta kai farola jotzun eta aurpeia destrozau. Ostia. Hintzion. Hortu un ba usteinat, zezen nian ditun olako txakinan. Ze gauza, eh? Baina, beira, jontze estremot, baina, bai, arrezko kirolau inberroen, baro farolak nun dauzen, beira uzan. Nei bensezen akarrapa. Hore, aholko isumia. Zin. Bai, zintzun. Oh. Bai, bai, nahi bensezen akarrapa intzin. Uau. Ha, bai? Bai, bai, veterano de guerra. Hostia, veterano de guerra. Bai, bai, bai. Ba, eh, bae, bae. Bae, bae. Bae, gu <coughs> nerabesarun ibiltze ginen. Ze zen, jode, Aitonenako barrote or da taberna bat, eh? Piperra estan antzat da, eh, kafetei badiz. Eh, eh, eh, eh, jubil, bueno, bueno, bai, o sea, bai, eh. da? Ni ez da hitz, nola daitzen? Jo, la jubil, jo, la jubilament, bai, Ta hartuko no barrote metaliko datola, eh, akordeo bat bezala irikita itsite sana, ta esku heldu ertzan. Ez irikitzeko, eta jata hor dan da sezena hor da akurten edo hor keztu adrenalin bate ah, gero behin lagun bateta bilok erdikalingora ta erdikaletik ordu hortan etzan gu hor seguru sentitu ginen ta bate hasizena jata Aitzeu chik chik chik chik chik chik chik chikilin, chikilin, chikilin, chikilin, <laughs> sí, ah, ah, chikilin. Chikilin? Chikilin? Si, ah, chimpaiak. Uler tui, uler tui, ah, doi. Chikilin, chikilin, ah, ah, ah, no, no. chikilin. Atze wow. wow. wow. wow. tiken, wow. wow. da, jatajeni, wow. unmi hola da, kristona, kristona, horro, chunami, ozela atze tiken, guna jendie, da, zezena txan ikusten mañe, aituzi wow. zan gansagartu, nire lagune taberna zatu zan, kistom, mm be sentzen no? hori zum tapoien bitik bai ba, ni aurrazio duko et bakiru istitu batzuekin joan mm -hmm. en enugen saso jaunik gara erdian ta ja ta kurrika pentsen un pum talurrea, eta ta hero sin altzao blokeauta gorputze benetan zi moitu gorputze ostra osea gorputze hola geldi da gizomat al albunero izanda areiatzeko ipurriko poltxukotiken helduta ra da wow ostia Porque para el No sé si hay cocina. Aquí estoy. Aquí estoy. Ostra. Contando, señalarás en la sala, me den señales, ¿es? Vale, eh hay tuño, tu tu, tu garto A mesgaisue en biurto. Necesita de san adrenalina, ¿es? Dual bazion orden verbasela, generará, genérico etana, ¿es? Da no verde una mesela. Está con tú la nunto pago, ¿es? Bai. Eh, seguniot. Claro. Batzu peldurresko claro. pelikula gortako ikuste dizkie, beste batu puentinen goiek. Mm. Da claro, Herrikov ez ta tan sazenak hartzen bai be, ja hori da seguro behin Urtimbey mente do bi aldiz, Arrenalena txute po po, gune ba, la, es. Bai, bai. Devalde, es? Bai. Eske Mere se adarte a ti, eh? Su mm. eh, eh, es ese berraten por que ingenisten edo? Ez du zertan, eh? Ez, ez. Nikusteña ke joisa era gain dijuela. Mm. Batzuk 20 urtegenea adrenalina txekinat bizipen gutxi berreko pertsona dituna, beste batzuk askoz gehi jo. Ja, oni mm. ba, ustenia generalmente baja era argula. Segun. Bai, adiñakin igual bai, oni nere txepin ikustezkina ostra 2 urteko matrimonio bat sezena juta ditune. Ja, no hase kastetan ikusi bat, ditu. Kastetan bai, tope. Hasta tengo el queixo. Bait, bai, txakia, baina... hortan, bera gondi. Ailek ez tine utzi, jutiai, eta ostia pentsenak. Aka ingoia zesenia, nu, no, fusa, gori mm -hmm. irudikatzena, eta beha ekarroa arroba, hau zuten, ez gaitu, harrapatu, eta hibiliteitun... <laughs> Ba, oso guapo es, hiltzeko ere bai, es. Ba, bikote bezala, es? ze destino, es. O sea, billakola zezenagarra da hiltzianda. <gülüyor> zekia, Zekiaz, ze semiak hitziteia ta semiak ja asumiutu bezela sakan. Semia tenibilsen da. Hostia, nere guras hauek ta bilak zeuden dezenteko hondauta, eh? O sea, izurrautako jendia. Bai, ez la físico que quise ona lardia ah. i tot. Bueno, i s'niga s'nia esango, nire etchepeko. Bai, esa esan s'nia vendja torra. eta zezenian antzetak ta be garritu idedu ni nola naizenguten. Claro, has flipado el cuerpo zorreinda, todo zorreinda. Bai, su setori probats, zorre. Etori gurekin, imagina zaik. Ori guapo, junaiz, junaiz, no es Pero urrun goian funeraliana de no. En fin, en fin, educai shogunata charra de go hemen. Gustatzen? Bueno. Jarko isua piskat, hondik. Bai, bai, para barra si yo. gramo. Ve, billon chatan pobres. No, a gustarle eh? Zuetako batena, matematena, era losio. Hola, teu ngaiau. A okay, a okay, begiak itsita irekita. Oretzi on. Hoi pole txuaden. Si bari Eukaiso e e e txarra eta ona, oso hori vale, no? Horik garbine. Bai, eska aurrekoan nahi bate galdetzeziaken gehiagi bezala. Tanei asko <hans> jande galdetzun jendiai gaizkibiziat. Osa, galdetzeziaken, ba, igual nik esan nahi zerbait, ez? Ba, zenbat, bale, diru balio, <hans> ba, igual nere intimidadiko gauza bat, eta... Ta segit ezien galdetzen. Tordun emateik, ikesatia, e, e, pertsona horri irriestik inporta... <hans> ez segondo esanaberke bein importazioak, baina dek hietsei tokatzen hori importatzia o, orduen saintson mira, eskeziat esango. Ta, ez galdu. Ja. Ta ka, nere erantzuna edukazio txarreko erantzun bat bezalauan, ordu ni lanatiok alde edukazio txarren alde, osea. Baina aber, erantzun bat ze bordia da, ze edukazio txarra eta zeatik ez da olako edukazio txarra galdera pila bat itia, galdera indiskreto pila bat itia, o, bueno, neretza dituk igual indiskreto, enik eztiet hori hiri erantzun nahi, Ezti dira mm -hmm. nahi informazio hori kampuan egotia, mm -hmm. Ordun dut, ez da, galdeu, eta momentu adien, mateik, zakarre esan behar diokela eta edukazio txarra edukan persoena ia izekela, eta mm -hmm. ordun dut, ba, neik aldarri gaita, ba, batzutan edukazio txarra gukio behar da, hori natural-natural esan behar dik, bera, ez dut esango hori, ez da zuia jola lehizun gaia, eta punto, mm. Hori normalizatzia zela, aldarrikatzia. Hori normalizatzia, hori aldarrikatzteia. Irize importazak. Irize importazak, ikustegat mm. importazikela, baina ez dira desango. Eta eta ahi hor, ire jakimeinaginik. Ja gainare, edulkoratzea. Oso borde izango be, eh? oso borde, ola emozio, kani hor aserren itxoa, baina hau nik nahi dia lortu gabe satia. Mm. Satia, ola, oain izketen ari zen tono eta, normalontan. Gano. Ez dira erantzungo, porque ez dira nahi. Eta aserrikin, aserri ere hotia. Eukera eh? bezala? Bai, baina hor ja, ja itxusi duitek, ambientia raro duitek, beste persona igual defensioan jartze zain, ja, azte justifikatzen dira... zerti jakina izun, da ja nik nahi izte den konbertsazioa da de ukiu behar diat. Ja, ja. konbertsa iso haure estean eh, jain. Baita? Hago <laughs> bai? elpukare txokan, igual el limiti jarta, jarta, jarta, jarta besti claro. bilata, bilata bilau. Baiz, ez es da que gerrexal limitiak jartzori, eta ni batzutandek ez diatelako... Go... Informazio bat zabalditzia nahi, ez? Eta mm -hmm. beste pertsen horren jakiminia mugagabiadek. Eta mm -hmm. usteia zarek sozialekin dakala zer ikusi, ja. Jandiagoen denetik e, esateik, dana erakusteik, eta mm -hmm. normala bezaladek denetik jakit berra dagoela bestien bizi jena. Eztik zertan nola izan, mm -hmm. ez que usteia gauzabatzuk iretzako jasunai baldi maituk, zer hati gizten berdilek publikoak. Eta jakin miniozidade hori, ola, mm -hmm. gaina oso petardua dana, baina galderak berreformulatzeizkik irulau boste erata, baina beti galdetzen nahi zaik. Ja yeah eta ez ezko bat honartzen mm. orduan, tajante jarri berdeketxatea, ez dira zango, eh hau eztek eh, inglesezkarrazia itxasiak eta batzutan inglesezatea, eh, is not your cup of tea o ez da zure te-tasa o sea, te mm -hmm. o sea, hau ezean ere este te-tasatik hau eztek iretazio eta utziak pakien mm -hmm. baina utziak pakien zate baina hau eztek iret Tasi ere gorroa. Gorra, Gorraek. Ne gorroa gozitia. Zidago, zidago, mm. zidago, zidago, zidago, zidago. horre. Arpeira bote taza. <laughs> taza horrein, nizte Ni Nizanei hori, niztasi buelzite. Ez? Ez, bizkia taza Esta batzutan jakinadeiak behar dirua. Eta gauza batzun. Hombre, ez, ke dirue. Mm. Da, izen baga ezte gortan, noze, honek, mm. eta Igual, ik batzutan ez ere Eta zein, berdek, eh, asma, ubea pozik gu O, o batzetan justu babestu naideken gauza badek, ba igual iriai esan diekelako ta ni lapiko ondellanak, ni gauza bestezkia zabaltzen. Ta ordun pertsonorre bezakik ni bak aitela, baina ni etzio desango. Ta ordun hor hostigamiento babesleok. Ola, chakurra, chakurtxiki batzetik zaunkak etortze zaite, estipakien uzten. Ta i bauan bidegorrin, osea, kilometro berdi ta chakurra atetik, ba ni sentsazio du Eta ka bere, zintzio bat, guelte benda ostiko bat egin horretzetan. Hortzun, zai hor dira. Txakurtxik isei, mate xogemen zela. Txakurtxik guztua emangon txogek. <laughs> <Yeah>. Guztua. <laughs> yeah. yeah. Azarriatik itxenezu eta aiziten etortzen Azarria ateatzie edukazio txarreku bezala, baino, eh? baino igual edukazio neku dala ez? azarria ateatzie. Bai, bai. ah, Edukaixo ona eta txarra zainek da noiz, da nun markauzun jaimber, hor zaukau, hoi nere ustez berdefinitu berra. Morka hemen gizarte honetan edukazio txartzat jotzaitu mm -hmm. asko eta edukazio txartzat ez zertan izan. Hau da, zu zertagoa izan hori galdetzen ez esango edukazio txarra zuria da, nire galdetzen izalako. Hordun ba, ja. kaitu hor, kaitu ja. zure lekun nautzin nire ipakia. Baina y se te vaya a ganar si se Bordy a sean joder ah, Bordy da sartuta Onan barrun Si, sí, Bordy es Con tu eres Bordy en caldo indela Estala Una jatorra es muy barra jatorra es ah, muy edado Bano on de eh? da Va, y ta con prensillo eh, ta oler sí, tu in O sea, bueno Pero joder, a ver, barru artikata zaitu. Ez, Es baño colana onin. Eroski kolan. La, ustra, en Es baño colan. Va patean cementezula gertugi. Saiz bagia estaba amendado al acecho ja mm. kulatzeko da mm. oso alertan jartzen hau da azarratzen haste naiz ja ez errigerta aurretiken ez adizigo ja gaurretik bai porque ja intentillue ta yeah. gero kea deuala asmaro vale gola e, intenta gola txie nic paseatzen hori seguruen hori askodan gertatu sed ha bai buru aspetiarra dago aspetar aspeti gola hor intentu jota joa igual le no nic ez nau sartzen esatea orain gaur egun bai baina esaten unen gero azarre hori zen da. Claro, ni ni beak hitzarra naiz. Bai, bai, bai. Bueno, claro, ni, ni, ni beak dies baiotasarre hori adierazten, arrasarre horrekin gero niki atsena. Tar hori nere kontradator. Ori gero txakur txike batekin trotsatzea <laughs> iz. Eziketie edo. <laughs> Beba, orratik. Ai ah, eh? claro. Beba, orratiken. Ai ba. Azarrien Orduña edo edukazio txarra, pues. Mm, Asarre kanpoa da. Asarre kanpoa da, es aterik, es? Kanpoa da 6. Bai. Neibatzen gustatzen zaiz eta itzuk barka, asarratzen nei naiz. Hola. Gellegi aspabiento ekin gabe O lengueje korporat ekin gellegi esan gabe Ola esatia Esegi ola eserretzen naiz. Baina bulla ekin gabe, tonue ego gabe Horto un buf Oi bade, muga bat jartzeko era bat mm. Osea, unea da eta ez segi Bai uh -huh. Ni azpaldi gino Ola Kampun nazarreten Kampun Zanea ego intimida in bai Intimidain ah, erreso bai, bai, den bai, bai. Bai, eh? ah, es que hmm. Bueno, oso ondo. Ondo. Ba ni ukaixo charrata ona ondi gene, tio, eh, haite ez ba da. Alda eta eh, eh, aldatzen junguan gauza badek ba ere. O sea, yeah. be. beste sea, Bai. Amen, adibidez. Kalin. <laughs> Kalina okaie eh, Matiaiz gaburu honi, eh, okaie, eh, ulertute Morreuen eh. ba muxue. Bai, ba muxue sie. Sí, eh. Vai. Vai. Tornillo estilo hori. Tornillero, eh. Alkarri Hortza <risa> Chico tornillero. Venga. Niña tornado, chico tornillero. Empezar cada mendi. <risa> <risa> <risa> Estoy ya jugau. Ba, es hakeña, Ma, año aitzen asten baitune oroño este yun, ya porta la muñota de <risa> <risa> <risa> Bueno. <risa> <Y onai. risa> <risa> <risa> <risa> Beju, bar, has aukadiko, osa txo kontatsa <risa> hau berati, eh, ba, la botatada, ez da eta. Bai, bai, mucho tornillerua kaline matea, ekaixo txarreku eta gaur. Baino A ver, lurtzenda, ez? Onda la temporada bat, ez. Bai, Eta, kalin jatik morratzen ikusti dut. Er. Ni horren eh? ikusti nintxinean batzuk. Mm -hmm. Da, ikusti dut zintena nola. Nero etxen bizkete, Eske, eh? Eta, badioz festak eta baldin maituk, badioz zuen, mm, e, claro. festen bueltan da, nik ikusti batzu batzuta, baina joan atxik egi txokatzen olegal, ba, parka lekubat egitzen dut da batzuk ba, ja, etxek guztien dut despedidan, despedi da hor mm. badeko la lekubat. Bueno, ikusiko anizki etzak ezakitze. Asteartea, fuerte esa güena. Eo, iwell, y esa pareja bat, imagino. Ez dut nire inguru, inguruel caso chonkalin, caso gendi, eh? O mm caso -hmm. den, de, beti ikustetuengola da, bad, dawell, eun matein koztuen, que esto morro o jotzen da. Mm -hmm. Presiona mm -hmm. allí bate i bakik. Personaje para ridículo. Seguramente eh, bueno, behasen gorputza experimenta baita Ira bolu segun no año maderal. Mm, Seguramente vai, vai. pensago chortana indevela. Mm. E un ematen. <risas> Eguel well, chorta klasi ere igual, imagino la chequen. Baño, morragine ikuste jun barrik? Da, jata i. Ostia. O sea, yeñe, eh. Ez ez za chuen on ayuda? Ese, ese. Tenia va dir eh, Esta gente molesta o itezok eh, adibide oso ona, eh nei aztearte batien baina zokan. Hola Ez uan ola oso morreoza izan, baina ola musu intensua bai izan nuen. Oh. E, Ni ola, bueno, ordu nere bikotia zanakin. Eta, egon unha jende bat, ikusi intzuna, eta gaizkiritu zitzaiguna, eta kontua komentailua izanuan nuen e, guria iritsitzaiguna, horiek e, esin altzuen hori etxian egin. Hori wow, wow, wow, wow. etxian egin wow. da esin altzan atea azoka kompraitea, wow. ola... Bueno, eta, hor eta, eta hori se moitu e, yes. Eta no, pentsa네요 hostia, baina zein de mm. iletatik tiraka hostia gaidu bagiena, yeah, yeah. igual se hobeto zurtsa do. Yeah. Bueno, well, obeto ez, baino, ez, ez Ay, igual biantsako hobeto ez, yeah. baina bai, bai, bai, <laughs> <laughs> eh? <ditu> <laughs> <laughs> ez eza uno. Ai, igual familia Rory. Zauno ba. Baino sei txusilei za. Osa de ba, igual. Abe yo llega zarra. Mira sti tu que imperfectuak. Es ni bagarrik. Observione, bai, ikutagoitehala, eh, eh? Bai, bai, bai, bai, bai. Zer, bai. Aldi ez beste batek esan dira bila, nik eiku zinun hori, gau kontuatu ditzen, kontuzio, jubar da leharriko plazan muxu bat ematen, eh? porque herri mm. erdi entera mm -hmm. Eta, jo, baze, poz hartu non, naizu? Mm. Po Poztu inuan pertsena, baina, igual amarruktea esateik, deset, hostia, amarruktea, hau, sucedido, hau, horren ja. dian burun ja, eh? geatu da, eh? Ba, eget du, egetu. Orduan, etxeok, etxeok oso mm -hmm. zabaldua, eta ez bate batea, hau, eh, arrunta, Bali civil contus, civil contus. Civil contus. E, era Birli, era Birli uh -huh. Muxua, Pensozial bezela. Uh -huh, vale. Benialde, alde? Bai, alde. alde. Tamuxu, Muxua begilek irikita utzita. Ni beti hitite, ano sin bentiriki. Chirdiriiki. Chirdiriiki. <laughs> claro, eske <que, laughs> ah, ah, igual programa hores mm. en zuso bentiriki, asunto tema de honor. Chirdiriki, eta beti chirdiriki honena. Chirdiriki. Vale? Vale. Mm -hmm. ah? Itxita, eza, definizio zoze Eee... Eh, Abarrik ustez automatikoki iztea, ez eh? Baina <risa> <risa> <Mano, risa> <risa> gineren elengo musion dudakokin itun Karoo Aun olaitea Aun <risa> <risa> olaitea, oin ze Oin nik ba? itxita bestikirik itze baitu <risa> claro. eh, Aren egin ikusi eta horrek vulnerabilidade Bai, eh? bai, bai o sea, Aren egin <risa> ikusi behar orteguen gertu aengertu Ni tarteka irikitzen zehu bai, kontorlaatzeko betzela baino, zin eh, mm. da zer kontorlau horreduan, yeah. eh, iztia iz honen. No? Biroan zantzion ariketa bat, oa, ariketa batzutan, pasatzen zaten, bueno, ariketa bat, behi segitxitengo, ardanzketa batzuk, movimiento konkretu batzuk, mm. ba, no, uh, uh, dantza mesela hino. Zasen z... espirio, dantza mesela. <laughs> Eta, gero, ahi, huel esaten, eh, Bolong eh, erdira se pensa aduela eh, Borobilin. On pizkenaka erdiraguz. Dantza horrekin erdiraka mm. erdiraka. Erdiraka. Da hota ez da santen. Piske biske hola, iriki, ezura dago eroichin. Da santen, kesto ona bueno. Ostia año de época ostatek gauza bat Ez begilek itxiten, eh, antzerkien da, eh, ibiltze ditxuan, ba, ba, ba dantzak, eta begilek itxita, eta ben gaoen danak eh, aizi, eta huretako gauzak. Aizi zate, eta hola. Ba, aizi zate, eta gero gure, eta gero zuen. Ure Ba, zarka ure zeo. Eta hori ez, ba, bak hor talintza biltzea lan jo. Inok etxiten begilek irik nahi. Claro. oso bortitzean bat batea. Begiek irikita alkar guzti ure izeten da zue izeten da atxin batia. gero zion hordie güel, imagino talde on dibat, eh, ez azaten. Oin juntako osate beste ize batekin, imagino ez. No me han zerquilla, niolis nacho norrea. Nacho nor baño desde de. Claro, da iburunda o qué? Batemati juntatzi naxoela beste batekin baino, por lo que sea. Claro, claro. Igual a meche Igual es. Igual u Igual, bai, bai. jagin mine, igual justamente horretik bai, bai. en este, nahi batekin, eztekin, mm. eta ordun, ze? Ordun behiz bai. irgi bai, erdio, nahi? Nahi, mm. nahi. Beste da da. Ai, so ez esan behar nun da. <laughs> <laughs> <laughs> Ostia, raiz joan. Zip, o sea, pixka doa, junbez elain, nahi? Eh? Sentzazioa eta. Eh, uh -huh. Ostia, ez den txarra programa bat entzat, eh? Soz ez haberdun da, Programa gisa naudi ugitze. Ei, ani zintzatzen uruna saio bat. Podcast batentzak. Podcast batentzat. Ba, igual uruna dit dago saio bat, ola sensoriala bezela. Jo, ba begi lekitita asi. Benetan, ja, aurreko astekin ginan hau. Oi, oi. Arrifikatu. Na na. Ja, baño sauna. Saune kartzean igual. Saune Bai, ez ula. Begi lekitita ber, se se. bai, hortzion eh barkauez onditoren zitena de repente se sene ipurdin ez es? Ze <laughs> mm. claro, pertsonatane pertsonatane pertsona bati jotzeako ordun o txaka bat emateako ordun nun ematetxon arpesines txodetemago hankatane mm. orbaldan orbaldan right. taka like, taka like, taka, like, taka like, or, like. or atzealde hor danin Ay. Es? Ay. claro pertsonatan ipurdia aldia sensibilidad eh, Eta, Eta, gero, eh, gizarte bat janebat esan, konotai esu ere hortzion, zesen hartin ez bena nik uste, ez? Hmm. Erriki gugote bali emanao, zesen <totipen> hati <sezenati>, iakin. Zesen hati <sezenak> behin hartin. <tipen> ez, eh, hori, ez? <es? tipen> ez, laguruz, ni azko indirezatea izten, porque pertsona batzuk, eh, eh, igual, ezkue izterren jartzi, bezten izterren jartzi, beha <tipen> beh, beh, beh, jentzat, beh. kargaba daugelik oso xumia, mm. kargai izteu ez nia uste, Hori, ostia, uste. Gaino bel iretsa den, uh, esku hori duen zok. Bai. Ez? Bai, hori, ostia, pertsona oso oso personala, ene. Eh? Bai, bai, o belaunean jartzia ah, mm. o Niola igual momentu gogor batean, osea ta norbait onduen etxerita eskua belaunian jartzeikola ez arrasengabe eta, buah, horik siston babesadek. Ahbai, mm, eh? Sorbaldata. Bida belauna sentu oh. un niñan gello. Mm. Bai? Bitu bejunit asko interesatuta. Bai, bai? bai? bai? bai? bai? bai. bai ta sorbalda igual bai. espero den eta etortzen da jendea besarkatu iteaute, bai. heldu itea goiko parte hori, baino, bai. osea, hola lenguaje itzik esan gabe etorri to leixili beira horpeira eta eskoa jarri bai. belaunean. Jo jarrite ez? Eh? Xeita, ondoko ulkin xeita. Es xeita. Ondoko mm. ulkin <laughs> xeita eskoa right. or jarrit, es, hostia. Uf. Ta, biste osan izan. Mm. Mm. Ein, mm. bat ematen magalineoti, eh? Uf. Ostaurio sof potentzia, eh? Ni normaliz noten. Esbañola igual. Yeah. Su sherita ta, eh. gaixo on berdinak. Personal da ona gaski. <laughs> eh, negarrituko berra dena o tranzin da ona. Vai. Ta hartuta jata, magalean jarri. Bai, bai. No. Uste Kriston potentzia nagala. Magala, la hostia, Magala, magala la hostia, Magalartea. Magala, artea. So, magala la <laughs> <laughs> aurrego, Magala Limón. Vale, <laughs> aurrego hastin, bate santzia, i asko gustatut diztek burue besarkatzeikenin, santzia. Mm. Ani burue besarkatzealdia da, mm. Bai, bai. Besarkai mateakun. Bai. Eskubiko eskukin burun. Eske, es, biña este en eh? Ya ya. Nere, nere alturego este, baño. Vale. E da, esku horre Kriston seguridad eta transmite cholay, Da hor santu. Ustiak, claro, vuelve. Puro chat, ja. Es? Bai, bai, bai. Ta. Jo, ni goño ja, nere ze badaino, pertsona titi algún baten. Titi engañin burue apoiatia. Hmmm. Sartu. Zinik hori iztaget. Zartu ezela. <laughs> Nien ez berori. refugio bat zentzu ordan, baino nik amaman eh, ama bularra, ez? Ekatze, eh, da, gura mama titia hondi ezan. Ba, ez? Aragitxue. Mm -hmm. mm -hmm. Eta, ez da, ez horrek zentzazio, gero mm -hmm. horien memori korporala, ez? Hori em... eskatzi, eh? Bero, bai, jure eskatzi, eh? Onxe, zure titia arte dagoen tranquilamente. Bye. Eh, ola terapeuta bat aukera bertan eh? propio titia ondio. Baina, terapeuta. El duta de oteko. <laughs> a ber, eskatzi hauen, onen bat ies. Eh? Porque igual <laughs> well, len, inberdemagarri gorputz bat titia ondiegin da isili, ¿es? Eh? O kantatsina ino, o sea, pero ontsau san legeione bai. Bakarri zu tarare hau, o sea. Ebel imagino. Mm, de Nayort Da hit ja máquina, ¿no? E won Cristo liberal eh? Bueno, según ser imagana adorie, o sea, ni segun ze de ten, igual corpus klase bat verde. Da corpus clase batik ematinei hori, ¿es? O sea, ni igual berbat babesa, ba igual miel y ondo. Zer bai, gorputza ondi bat haiz, ik bestoa, oza ez, ik igual buru bezarkatzeko ez kapazitadori baiak, ego protekzioetzea Bai, bai, uletzuneaz Igual, garbinen gorputzek, nahi beste zerbait sugeritzeit mm -hmm. Ni garbinen Gorpuchen beste sostengu bat bilhalko nun Zer, edo, la, gorputzet i gorputzea, ne, ze Dagoel, doken horrekin, eskau, ulesetan, ni, ni beti egintzin aldeot, beti egintzin aldeot, erau, ni Dua, be, praktika geizta izi Karri lurrea, lurrea, karri eta en daigun, en daigun Bai. Bai. Ja, hostia. hemen bueno, ba, zion tan, eh, entzule bat, Hankalurren en, entzule bat. Eh, dudadan zauela, aituo ez programa hau, bueno, Postkaz hau. Ma, eh, bere eh, bereustez, ba bere ez. O sea, bere oso bere gustogu ez ala Hankalurrin. Eta bildurre zaukela, ba, eh, grupo bere guztu, izahide grupu guztoko batek beste grupoa zortzou nien. Nezite paola, hostia, hau gilinua gona joan, oin, oina sortu, um, bizketa rezoloso ezela, mm. adiozula en plan, da, uh, nah, asko guztozikola, askarik asko, zantzinen, berak zantzinen, asko dauntzen xola barrun, marruela zaitzen, zantzinen. Hori ondila duk, eh? Hori ondixe den, eh? Hori ondixe den. Bueno, e, Hori zateatik, eta ba, amén digen esker izateatik eta jendena aldean mago izan guk gustu aitzeagula. Hoi daia. Bea, eta amén ditortze zitent tema, baina eske ja coso sobrenobio esa bueno. <laughs> <laughs> A tipo eden. Eh Hernanik u inguru hortago. Da ni ditortze zitengoz bat. Igual, e, gixual gixei den oinngo, eh. Son aldet. Bota. Bai. Naidek. E, ni nañabaño, denbolan sartu mareñat. Eh Netor tesiten hango pasatzen siten hango euskaldune bezala ez bakarri ernani eh ernani onaparun ezanenguk o... tipo Euskaldune euskaldunez akabanute onbali bezala talde txikixetan bezala ez leno dana bat bezala nire imagina jundana bat bezala da on hortan <risa> es oin gaur horin dana onbali mainen bezala sakaman aut tributan o sea uh, dan, hostia ane euskaldunen aldeuda bai kriston posa maxi mhm uh -huh. pos bezala Vale. Hai gutxi algia bezala. Yeah. Sensadilloria yeah, yeah. mata zien. Eta baina nikusten oin <laughs> ointzitorre giritua. <laughs> ni jat, eh gustu eh, serie gustatu izten. Serie hola gente dana ikustetun serieek, ez raruketa. Vale. Eh site serie hori giston wapua jaiziko, eh, ez ke... ez ni orizin chiguste. Ni vale. gustu izten gendea, gustatzen sa zona ez da. A tortilla patatita hola. Jatego bezala. <laughs> Do. Ba, adio ez zon jasien hain guztien walking death mm. Eta e, irudikatzen Irudikam naun e, Euskaldun nek elditzegeanok Ba, infecta, walking death bakizte zer da Bai Zonbixena zonbixe Ba, ortsen honen taldik Pertsona taldi Oden mm. oso, mm. so, oso oso gutxi Mundu mailen oso oso gutxi ezela Eta orduen pertsona hain duen kriston poza hartzen Bestea nadit duen zonbixek Virus ez egen, virus ez oz COVID-eo, tseinan Oze txungu Oze txungu, eh <laughs> Eta zombieek. Covid dead. Eta iruiki oynat, igual gorraen, eh? Igual es. Bye bye. hori eh, zombieek izen balimanzan bezala gaitze eh hori erderia. Mm -hmm. Erderia. Vale. Erderie. Eta eh Walk Deaden Barrun, o sea, abru, o sea, spoiler gañate. Eh? Hartzen dan o infectaute dela. Mundu mm -hmm. oso infectaute dela. Mm -hmm. Zombie, zombitza hortako. Vale. Mm -hmm. <laughs> zombitza. <laughs> Eta orduan, danue infektaute gatzonela erderi, baina ondigen zaila zombi, zombi, zombitxu? Ondo, ostia, aniel. Zombitxu. Keston, keston teori, oh, no? oh, sociolinguistik, ah, bai eiz botatzen. Orduan zizorean. Eh, Enian er, espero bukarau. Erra dut zombi xeila, ostia, goel gorra eaitsego. Bai, baek, baek. Eh, Gorraek, baina, bueno. bueno, a ber, zago nekin, bulta, honekin. Ale. Malizigabe, malizigabe, baina, bueno, baina menzen ditzen, no? trinxerautea. Tesua orla sentitzen baden. trintxera hori eragutzi zi Sabasteianek. Sabasteian eh? izena zego. Eh? Sabasteian beste euskaldun bat? Etxeazu mm -hmm. horrein eh. Beti memoriarren yan. Bai. Nei Berat, nei pasei santxea. Da marson dos que su delante <laughs> Ba, <risa> bueno, había sutia maula eta taldi bat ematea. Ba, ba, ori, ori ori, ori, ori. Zate, ta, <tipa> maule, ni ulertuko al nau eta ez ate ostia huen ni bezin ikanua dituk. Hemen. Claro. Ta <tipa> ni <tipa> sentiu nire lekun moikano. Bai, <tipa> bai, bai. Ba, igual aitut ditutelako etzakit. Bo... Ogi elkarresketa segidan kalientenak gerdera Donostin, ez mm. ate ostiaen eta Euskaldunik. Osea, ni bakarriatzen jaitzen naiz. Ta topauta postu. Kixtona, postu postu. Ori den. Ori den. Ataospa. Ta ja lagunek. Ori patatzen. Gutaitzio <girá> Igual dutzei nahi <girá> Gende morduetan lazo Betanak Erdal du neitxun Baina to pauta apostu hori da eta ospau Ospau? Hora Sebastián la hostia Horazat jo hartu edena Hor dutzen Gauza huweik estio esango ya Eta uste bukatzia de la honena Hor duete, perfecto Esarka da bat, da noi Eta urreko ze ¿Porro temporada arte? Ahí da. Ahí yo, un dolor. Yo, un dolor. An dolain, an dolain.